Hoofstuk 36 Jozef was self echter ook buitengewoon verbaas daar oor en het daarom aan Serenius gesê Luister na my machtige gouverneer Dit kan vir u nie onbekend wees dat volgens die wette van my volk elke tovenaar verbrand moet word nie Indien ek dus in tovenaar was dan sou ek nie so oud geword het soos ek is nie want ek sou dan as so lang al in die hande van die overpriesters ter Jerusalem geval het. Daarom kan ek jy nou niks anders sê, as dat die verskynsel sekerlik in verband staan met die groot gewijdheid van hierdie kind. Want reeds by die geboorte van die kind het tekens plaasgevind, waar oor allemaal ontsteld was. Alle jemele het oopgestaan, die winde het geswaaigd, Die stroompies en riviere het gestaan. die son het aan die horizon bly staan, en die maan het ongeveer drie uur lang nie van sy plek verander nie. Ook het die sterre nie verder langs die jimmel beweeg nie. Die dieren het nie geëet en gedrink nie, en alles wat andersens leef en beweeg het in die doodse ris versink. Ek sel was onderweg en moest staan. Toe is dit van Joosef verneem het, het hy met hom gepraat. Dis is dit die merkwaardige kind waar oor my broer aan my geskryf het met die woorde. Broer, ek het jou nie te deel. Na nou, by Bethlehem is een kind gebore uit een jong vrou van judeese afkomst, waarvan een groot wonderkracht uitgaan. Ek is geneig om te denk dat dit een godelike kind is maar die vader is ook so'n goeie eerlike judeer, dat ek dit nie oor my hart kan kry om nader ondersoek te laat doen nie. As jy dalk binnenkort na Jerusalem sou kom, sou dit vir jou weliswaar die moeite waard wees om hierdie man in Bethlehem te besoek. Ek denk steeds dat die kind een vermomde jong Jupiter, of ten minste Apollo is, maar kom en oordeel self. Kyk goeie man, Soveel is my oor die saak bekend, maar wat jy my nou vertel het, is vir my baie onbekend. Sê daarom vir my of jy die eindelike man is, wat oor my broer vanuit Bethlehem berig het. En Joosef sê, ja machtige meester, dit is ek, maar geseend is die broer, dat hy nie meer oor die kind vertel het nie want hy van vanuit die jemele woord gekry om te swyg oor alles wat daar plaas het. Waarlik, as hy hy meer sou gesê het, sou daar met Rome die selfde gebeur het, soos wat hy so pas voor die eie oog gesien gebeur het met die afgodsbeelde wat daar op die tafel gestaan het. Maar huil sy hy en die broer, as hy kan swaig, want dan sal hy gesênd wees dier die jawee, die ewig levende Elohim, die skepper van jimmel en aarde. Hier die woorde het groot grootachting vir Jozef ingeboesem en vrees vir die kind, so dat hy die kind daarna dadelijk weer in die arms van Miriam teruggegeet. Daarna het hy hom weer tot Jozef gewend en gesê, Goeie eerlijke man, let nou goed op, wat ek aan jou te sê het want onmiddellik het daar een goeie gedachte my kop gekom en ek sal jou dit vertel en dan moet jy my daarop antwoord. Kyk, as die kind van godelike afkomst is, dan moet ook jy sy vader wees, want uit groei geen draaiwe nie. Daar kan uit een gewone mens geen godelike kind voorkom nie. Maar jy lyk vir my oorig sinds toch wel een gewone mens te wees, Ewel as jou vijf ander seens wat daar achter jou staan, en die jong moeder, welisware welge manierde jodeer, blyk ook nie iets godeliks te besit nie. De harte behoort een groot, byna boe aardse skoonheid en grootse wysheid, soos ons uit die oorleveringe weet van die vrouwe, waarmee die goede hulle self eens sal ingelaat het, waarvoor die mens evenwel een buitengewone sterk geloof nodig het, wat ek absoluut nie besit nie. Bovendien moet ek jou nog op iets weis, en dit is dat jy nie vanuit Bethlehem na Egypte kon reis met jou gode kind nie, maar hier jy in verdwaal het, wat blyk uit die feit dat jy treerig en verlee was, toe ek aan jou verduidelik het, hoe ver jy verdwaal het op die weg na Egypte. Sou jou Elohim of die goede van Rome dan onbekend wees met die weg na, van Bethlehem na Egypte? Kyk, dit is grove teenstrijdighede wat steeds talryker wort, hoe diepere mens op die saak ingaan. Daar kom nog by, dat jy Rome selfs met die ondergang gedreig het, as ek of my broer die kind sal verraai. Waarom moet die goede swaksterflinge bedreig asof hulle bang vir hulle sal die is? Hulle hoef immers alleen maar openlik op aarde neer te daal en amal moet blindeliks gehoorzaam word aan hulle machtige wil. Kyk, hierdie kennisgeving van jou kom my voor as een swak poging om my te misleie, so dat ek nie sal ontdek wie jy in werklikheid is nie, ofwel een judeese maagheer, wat homself na Egypte begeef om daar sy brood met hierdie beroep of handwerke te verdien, omdat hy in sy vaderland nie zeker is van sy leven nie, of miskien een baie listige judeese spioen, dier die heersichtige Herodes omgekoop om uit te vind hoe dit met die Romeinse overste gesteld is. Ek het weliswaar die vry geleidingsbrief van my broer en die brief waarvan ek jou vertel het, maar ek het nog nie daar met my broer gepraat nie, en dis kan hierdie dokumente ook vals wees, want ook my broerse handskrif kan nagemaak word, beskou jou nou maar verbeide, dis as ‘n maagier en as ‘n spioen. Rechtverdig jou nou so grondig moendlik, anders is jy my gevangene en sal jy nie jou gerechtelike straf ontsnap nie. Met hierdie woorde het Jozef Sirenius recht in die gesig gekyk en gesê, stuur in eilbode na die broer Cornelius, gee beide briewe saam, en jy broer sal getuig of die saak met my so skandelik gestel is, soos jy van mening is. En dit eis ek nou van jy, want my eer is gerechtverdig voor Elohim, die Ewige, en sal nie die reiding vertrap word nie. Jy mag wel een patrisier van Rome wees, ek is een nasaad van die groot koning David, voor wie baie in die wereld gebewe het, en as zodanig, dat ek my dier geen heiden onteer nie. Ek sal nie nou eerder hier hiervan sy afwijk voordat u my, my eer herstel het nie, want die eer wat Elohim my gegee het, sal geen heiden my ontneem nie. Hierdie krachtige woorde het Sireneus verbaas, want so het hy as goewe wat toch onbeperkte mag oorlewe en dood het, nog nooit so teen om oorspreek nie hy daarom by homself gedink. As hierdie man self nie bewus was van een buitengewone kracht vergeleke met myne nie, dan sou hy nie so kon gepraat het nie. Ek moet om daarom nou baie anders met hom begin te praat.